Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may Allahumma salli wa salim wa Muhammad wa ali sayidina Muhammad Kemasallaita wa sallamta wa barakatu ta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid amma ba'd tuan imam aliyuddin kuasa masjid muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian alhamdulillah syukur kita pada malam yang mulia ni Allah imponkan satu taman ni tawan taman syurga dan perhimpunan ni bukanlah satu benda yang kebetulan tuan-tuan ia adalah pilihan daripada Allah subhanahu wa taala Karena hadis yang panjang yang disebut yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dan ulama salihin pada menyatakan kedudukan manusia itu dalam hadis yang panjang. "Faman wajada khairan falyahmidillah, waman wajada ghaira zalika fala yaduma illa nafsah." Barang siapa yang mendapati dirinya kecenderungan, cenderung untuk melakukan perkara-perkara taat kepada dan kesalihan maka banyaklah puji Allah Subhanahu dan manusia siapa yang mendapati dirinya cenderung untuk melakukan yang sebaliknya maka janganlah ia mencela melainkan kepada dirinya sendiri. Pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan kita merenuni hadis pada muka surat yang ketiga antara hadis yang awal Yaitu hadis yang kedua An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maka'adahu minan nar. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitulah daripada Abu Muraira radhiyallahu anhu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi bersabda: Bara siapa yang sengaja membuat penistaan ke atasku, Kepadaku maka sediakan tempatnya dalam neraka. Hadis ini hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kita lihat kerluakan hadis yang sahih ini ada beberapa tingkatan. Hadis sahih yang paling utama iaitu yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim Yang kedua yang dihimpunkan oleh Bukhari sahaja Yang ketiga yang dihimpunkan oleh Muslim Yang keempat disepakati atas syarat-syarat Bukhari dan Muslim Yang kelima disepakati oleh syarat-syarat Bukhari Tapi Bukhari tidak menyatakannya, tidak menyebutnya dalam Jami' as-Sahih, al-Sahid al al Ya jadi maknanya hadis ini merupakan hadis dalam tingkatan yang paling tinggi Ya, siapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara yang didakwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya dia telah menyediakan tempat kena ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berdosa di atas nama seorang muslim pun dia sudah dikira dosa besar. Apa lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia melibatkan komplikasi dia seduh hukum tuan-tuan dan -tuan, ini Allah sekalian. Dan yang dimaksudkan di sini kalau kita perhatikan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya jami Al-Ulum Wal-Hikam Pendusaan kepada Nabi ini berlaku dalam berbagai-bagai bentuk Antaranya iaitu kita mengatakan satu perkara yang Nabi SAW sebut Padahal ia tidak ada dalam sunnah ia ya, ini termasuk dalam hadis-hadis maudur yang diada-adakan ia ya, dan dia bersebaran apabila manusia tidak mengambil berat bab hadis. Yaitu sebab kata Ibnu Salah dalam mukaddimahnya antara pandangan para ulama hadis terhadap penilaian hadis itu sendiri, la yuhibbu hadal fan ila muhannasuhum. Tidak suka kepada ilmu hadis ini melainkan orang-orang pondan. Orang pondan tidak suka ilmu hadis. Kerana ilmu hadis ni mengajar yang sahih dan juga yang 'alil, yang betul dan juga yang tidak betul. Ya, wallah, yahibu hadal fan ilah muzakarum yang suka kepada seni ini Allah wahai yang jantan. Ya, muhadis ini satu ilmu yang tukar nukal asliannya maklumat yang besar nilainya. Ya, itu semua kalau Imam Ahmad menjelaskan hadis, la tazalu fi umati taibatun zahirin al-haq, la yadulhum man khazalahum hatta yaati amrul Allah. Ya Bahawasanya akan tetap ada dalam umat ini Sekelompok yang memperjuangkan Islam Walaupun ramai orang tidak menyetujuinya Yang memperjuangkan Islam ini dipanggil Ahlul Sunnah Orang yang perang kepada hadis Yang dibuat kepada hadis ya, Di kalangan anak-anak kita yang belajar ini, tuan -tuan, di tuan-tuan Al Di Al-Azhar, mana di mana-mana negara umat Islam Maka pilihlah Antara yang terbaik itu Kita bagi bersiswa pada diri untuk belajar hadis Kerna hadis ini satu ilmu antara yang paling awal akan dicabut dari muka bumi. Bersama ilmu faraid, bersama ilmu hadis. Ya dan bila ilmu hadis ni sudah tidak ada, manusia sudah banyak berpegang kepada kata-kata selain daripada mereka. Kenapa lahirnya golongan ahli bidah, tuan-tuan? Dipanggil ahli al-ahwa. Ahlu al ni adalah orang yang suka ikut hawa nafsunya. Kalau kita lihat di sudut bahasa, makna hawa ini perkataan hawiyah Fa'umuhu hawiyah. Ya, apabila aitallazi digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang itakhazha hawahu ilahahu hawa. Ya, mereka yang mengambil hawa nafsunya menjadi tuhannya. perkataan hawa ni perkataan huwi. Dalam bahasa panggil huwi, ha waw ya huwi maknanya suqut ilal asfal. As-suqut min 'ulwin ila suflin. Maknanya hawa ya kawan datang perkataan hawa nafsu. Hawa ni kalau diikuti hawa. Orang lain panggil hawa orang Arab panggil Hawa ya, yang tidak ada titik itu dipanggil Alif Maksura ya, disebut dalam hadis yang sahih riwayat Abu Syekh Ibn Hibban, Nasai, Ibn Wajar Tirmidhi dan lain-lain La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa hatta yakuna hawahu tabaan lima jik tubih ya, tidak akan sempurna iman seseorang kamu sehinggalah Abu Nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya mana hawa nafsu itu tak tepi Yang diikuti adalah kebenaran Kebenaran dimaksudkanlah hadis Kata ibnu Rajab Al-Hambali Ya Lalu orang-orang yang ikut Kepada hawa nafsu ni dipanggil Ahlu Bidah Ataupun Ahlu ah Ahwa Orang yang ikut saya pada hadis Dipanggil orang yang ikut mengikut mengadakan dalam urusan agama ini Ahlu Bidah Orang yang suka buat Bidah Dan orang yang mengikut hawa nafsu juga dipanggil Ahlu Bidah Ya Bila hadis ini tidak menjadi keutamaan dalam pengajian sesuatu umat maka banyaklah perkara-perkara bidah akan berlaku dekat situ tuan-tuan. Ini satu pendustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti dijelaskan oleh Ibnu Ahmad al-Hanbali dalam kitabnya Jami' al-Ulum al Hikam. Lagi apa bentuk pendustaan kepada terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mengatakan benda yang Nabi tidak kata satu. Yang kedua, kita mengatakan yang Nabi tidak kata itu ada pula. Macam mana pula ni tuan-tuan? Tadi kita mengadil nadek kan benar Nabi tak ada. Yang ni kita mentiadakan apa yang Nabi bawa, menolak apa yang Nabi saw bawa. Nah, ini pun sama punusah kepada Nabi saw. Ya inilah dalam kategori dustar kepada Nabi saw. Baik tentu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi ancaman yang ada dalam hadis ini, fakihat bawa mengkajahuminin nafur maka hendaklah dia membuat persiapan untuk memasuki neraka. Ya, ini adalah satu amaran yang tegas jangan kita mengada-ngadakan satu perkara dalam agama dan kita dakwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Keterangan penulsaan adalah memberitahu satu yang bercanggah dengan hakikat yang sebenar. Walaupun orang yang tidak sengaja membuat penulsaan tidak berdosa, tapi kemungkinan dia berdosa dengan memperbanyakkan kesilapan. Ini kerana memperbanyakkan kesilapan adalah satu kesalahan. Tuan-tuan ya, yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Sebab kalau kita lihat Dalam pekajian para ulama hadis Mereka adalah orang yang paling Genuin, yang paling autentik Yang paling bersungguh-sungguh di sudut Pembawaan sesuatu kisah Mereka amat berjaga-jaga Para ulama hadis ni dia akan pastikan Senang sebenar-benarnya Berbeza daripada para ulamak Yang berkecimpung dalam bidang tafsir Para ulamak tafsir banyak Bawa Israelia tuan-tuan Ha, ya? Kalau para ulama syirah Lagi banyak cerita-cerita Yang kadang-kadang tidak masuk akal Contohan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian Ini matter ya, Sebab kalau kita baca kitab Sejarah yang ditulis oleh para, para ulama hadis Dia banyak gap Gap ni maknanya dia tak ada Dia tak bridgekan antara gap itu Jadi ceritanya tergantung Dia tidak akan cerita sempurna Ya, Begitu juga para ulama hadis Yang berkecimpung dalam bidang tafsir Contohnya Alimam Balbarawi Al Imam Al-Baghawi ini dipanggil Imam Muhayyid Sunnah, seorang ulama yang menghidupkan sunnah. Ya, atau kitab tafsir beliau yang terkemuka, kitab ini Mahsinut Tanzil. Ya, Al Imam Al-Baghawi ini menceritakan bahawa contohnya dalam kisah kisah yang dikemukakan Harut dan Marut. Yang Allah gambarkan surah Al-Baqarah ayat 12 itu. واتبعوا ماذا الشياطين على ملك سليمان وما كبر سليمان ولكن الشياطين كفروا معلمون الناس السحر وما انزل على الملكين وابلهاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر لما ايام panjang ke tuan si harut dan marut oh mayu ditukar jadi karut dan marut Para ulama' yang bekerja pun dalam hadith Mereka tidak cerita benda ini Kerana banyak yang dirujuk dalam peristiwa tersebut Adalah kisah-kisah israeliyat Maka ulama' hadis Tak suka kisah israeliyat tuan-tuan Jangan sekali dia bawa mereka Kalau terpaksa bawa pun nanti dia sebut di hujung Ini adalah kisah israeliyat. Eh, Ini adalah method Para ulama' hadith tuan-tuan Ya Jadi kita dalam apa-apa penceritaan pun Kena pastikan jangan banyak Bawa israeliyat yang benar ada hadis kita dahlu aja dahulu, ya disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ambillah daripada bani Israel khususan bani Israel lawla haraj ambillah daripada orang-orang bani Israel itu kisah-kisah mereka tidak ada masalah padanya Tapi kalau dia bercakap dengan Quran dan juga hadis dengan akal yang murni, jangan dibawa nanti menimbulkan fitnah yang banyak tuan tuan. Baik, ini adalah uh, maksud kepada hadis yang telah kita bincangkan. Jangan membuat serangan pendustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memadailah kita dalam penceritaan bahawa apa yang sahih dalam sunnah. Ya, yang ada dalam hadis, yang ada dalam Quran sudah memadai. tak perlu kita tambah-tambah. Tak perlu kita bawa cerita-cerita yang banyak yang bimbang nanti dia akan mempengaruhi macam-macam perkara lain. Ya seperti cerita contohnya tuan-tuan tahu kisah Israil yang menggambarkan bahawa dunia ini umpama Berada di atas tanduk seekor lembu Nampak-kampak kan ini, ini saya lihat ini Dan lembu ni pula berdiri di atas Ikan paus Sudah <SILENCIO> dengar tuan? Tak pernah dengar? Ha, Baguslah orang pagi tak pernah dengar Alhamdulillah Cerita ini kalau kita lihat ada dalam kita kita tafsir Cerita bagaimana sebagai contohnya Nabi Adam dan isrinya Hawa pada setahun hari ni nak keluar Maka dia tidak dapat tempat untuk meletakkan anak itu manalah dia nesri zaman tu tuan-tuan maka terpaksalah diwakilkan penjagaan ya eh, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian ini cerita yang amat pelik sebaliknya tuan-tuan, cerita sebaliknya bagaimana anak syaitan telah dijaga oleh Hawa. pernah dengar cerita ni tuan-tuan tak pernah baguslah tak pernah dengar lagi baik tuan -tuan. Ha? ini banyak dan disebut oleh para ulama tafsir dalam tafsir kutumi pun ada Ya, method Imam Qutubi ada bawa cerita-cerita seperti itu Ibn Qasir pun ada Ibn Qasir bawa cerita bagaimana upah para Nabi dan Rasul ini disimpan Ya, di Baitul Maqdis Dan benda itu sempat dilihat oleh Umar Tata'u radiyallahu anhu Ada dalam tafsir Ibn Qasir tuan tuan Ya, para ulama kadang-kadang ada tasahul Tasahul ni makna dia membawa benda itu secara Apa tuan-tuan kita dah sebut tasahul ni dianggap benda itu biasa, dianggap benda itu tak ada apa-apa tapi dibaca oleh orang-orang yang jahil, maka disampaikan kepada orang yang timbul muskilah yang besar Tuan -tuan. ya ini kisah-kisah israeliat yang kita harus fahami dalam konteks pembawaan ilmu baik, hadis yang ketiga kewajipan menyampaikan ilmu anabdillah bin amr radiyallahu anhumma anin nabi sallallahu alaihi wasallam balibu anni walau ayat wahadithu an bani israel walahad wa Ha, ini hadis yang saya gambarkan tadi tuan-tuan Daripada Abdullah bin Amr Nabi Allah wa'alaikumah Abahul Nabi SAW Dalam sabda Sampaikan daripada ku walaupun sepotong ayat Dan ceritakanlah tentang Bani Israel Tiada kesempitan dan dosa Tiada halangan Ya Sebelum ni tuan-tuan kita dah baca kisah tentang Abu Hurairah Seorang perawi hadis yang unggul Dan tidak perlu diceritakan banyak kali di sini Sekarang pula kita baca daripada Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr ini tuan-tuan adalah anak kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ajma'in Ya Abdullah dan juga bapanya Amr Mengupakan antara orang yang tunggak dalam Islam Kecerdikan, kebijaksanaannya Abdullah bin Amr ni tuan-tuan Walaupun ayah dia terlibat dengan politik Bersama dengan Muawiyah Nampaknya Abdullah bin Amr ini tidak minat tuan-tuan Kalau kita baca dengan kisah Kisah para sahabat ya. Amr bin Al-As bapanya adalah Gabenur yang Sina Umar Ketab radhiyallahu anhu utuskan Ke negara Mesir dan kisah ini masyhur. Amr bin Al-As ni seorang antara Dahin menduhatil Arab Antara seorang daripada yang paling bijak di kalangan orang Arab Kalau ada perkara-perkara berkaitan dengan Perbincangan, perdebatan Nak cari idea Dia antara yang terbilang tuan-tuan Ni Amr bin Al-As Orang Arab Dia nak belaikan tulisan antara Omar dan juga Amr Ditambah pada Amr itu huruf Jadi wow. ha? Justru kita tidak perlu baca Amru kita baca Amr Wow itu ditambah untuk Membezakan dengan Umar Ijaannya sama Ain Mimra Ain Mimra boleh dibaca Umar Boleh dibaca Amr Tapi Basarab sengaja menambah Wow di hujung Bagi membezakan Kataan ini Sama ada Amr ataupun Umar Faham tak tuan-tuan? Nah, Sama'an dah ajar dulu Basarab buatnya Dah <tuh> ajar Haa baik <tuh> Bajar Basarab dengan Sama'an ilmunya tinggi tuan-tuan. Saya kulinusiknya tinggi ni. Ya, jadi Abdullah bin Amr ini, bapa dia Amr bin Al-As seorang yang terkemuka dalam masuk Islam agak lambat. Dia kawan baik kepada Khalid Walid dan begitu juga kepada Akima bin Abi Jahal. Dan berkawan juga dengan seluruh itu dengan Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan yang -tuan, telah fadhilah dikasih Allah skalian ini, Amr bin Al-As ini adalah gubernur Islam yang Saidina Umar lantik untuk jadi pemimpin di negeri Mesir. Dia ada beberapa orang anak Salah seorang yang mengikutinya Dua sudut ilmu dan cinta kepada ilmu Ini namanya Abdullah Eh Abdullah Abdullah ada ramai Kita dah belajar Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr Abdullah bin Abbas Ini Abdullah Abdullah yang terkemuka Ya, Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ini Bapanya menjadi gawmur di Mesir Salah seorang daripada anak lakinya Suka berlumba kuda Kisah ini tuan-tuan tahu kan Tahu kita tahu Dia dah jadi gubernur di Mesir Maka anak dia Seorang-seorang daripadanya suka berlumba kuda Dia berlumba kuda dengan seorang Kopti, Kimti Ya, dalam perlumbaan kuda tersebut Orang Bungi putra Mesir itu Kopti itu berjaya mengalahkannya Lalu dia merasa malu Dia telah memukul dengan cermati Orang Kimti tersebut dengan mengatakan Adakah kau mengalahkan anak orang yang paling hebat di Mesir ini? Berani kamu Patut kamu dah tahu kamu akan menang Kamu seluruhlah sikit kuda tu <tuh> Ya tuan-tuan yang -tuan, dirahmati dan dikasih Allah sekalian Akhirnya Perkara ni sampai kepada Sainal Umar Khattab Radiyallahu anhu di Madinah Di Madinah eh ya, tuan-tuan Maka Sainal Umar Khattab Radiyallahu anhu telah mengundang Abdullah bin Amr Memendah um, um, Amr bin Al-As Dengan anak lelakinya itu Saya lupa namanya apa tuan-tuan Dan orang kipti tersebut Maknanya Orang bukan Islam Boleh juga masuk ke Madinah Rupa-rupanya tuan-tuan Ya Dengan kebenaran daripada Raja yang merintah Khalifah yang merintah Kata Maz'ah Nadi boleh masuk dalam Masa tiga hari Lepas tu kena keluar balik Tak boleh dulu lama-lama Tak boleh lebih dari tiga hari Kerana tiga hari itu adalah tempoh Ziafa Tempoh bertamu Ya Maka Sayyidina Umar panggil Amr bin Al-As ini Dengan anaknya yang terlibat itu Dengan orang kipti tersebut di Madinah Dihakimkan di Madinah Dihakimi di Madinah Maka akhirnya selepas Terbukti kesilapan itu memang berlaku Disebabkan oleh anaknya itu Maka Sayyidina Umar telah menyebab Amr bin Al-As ini tuan-tuan Amr al saya terkejut Wahai Sayyidina Umar, amirul minin Apa saya pula yang disebab Yang salah lah anak saya Sayyidina Umar menjawab Kalau tidak kerana engkau Maka anak engkau tidak bermaharaja lagi Kalau tidak kerana kedudukanmu Tentulah anak engkau tidak berbuat demikian Maka engkau yang aku sebab dahulu Tegasnya Sayyidina Umar Khattab Radiyallahu anhu tuan-tuan Sebabnya Amr bin Al-As Kemudian diserahkan ciputi itu kepada Kopti itu kubuti itu Untuk dipukul akan Anak Amr bin Al-As yang terlibat itu Pukul sebagai uh, Pukulan balas Walakum fil kisas Kena kisas sebalik sulit tuan-tuan Ya Allah Hussain Omar telah berkata dengan kata-kata yang masyur Matas ta'batumun nasa Wakad waladathum umahatum ahrara. Bilakah kamu ini memperabdikan manusia Walhal ibu mereka melahirkan mereka dari rahim-rahimnya Dalam keadaan mereka itu merdeka Matas ta'batumun nasa Wakad waladathum umahatum ahrara. Ini kisah tentang Pembawa hadis ini ayahnya tuan-tuan Amr bil al-As eh? Jadi kita mengenal mereka ni Supaya dari kita Rasa izah, rasa mulia Pembawa-pembawa hadis ini Bukan calang-calang manusia rupanya-rupanya Tidak sama macam orang kebanyakan Tuan-tuan Kita jangan jadi macam golongan rawafid, Golongan syiah Yang mereka ni mencela pembawa-pembawa hadis ini Kalau lah pembawa-pembawa hadith ini Dicela tuan-tuan Bagaimana Islam ini sampai kepada kita agaknya? Ya, manusia yang bawa hadis ini kepada kita Mereka adalah manusia yang hebat, yang unggul Ya, mereka itu adalah manusia Mereka tidak maksum, ada kesilapan <tuh> Nabi telah menjelaskan kedudukan mereka La tasubbu ashabi Fa innahu la wa anfaqa ahdukum mila al-ardhi zahaban ma balaga ahdukum muda ahdim wa la Jangan ada di dalam kamu yang cuba untuk mencela para sahabatku Kerana kalau kamu ni miliki dunia seisi kandungnya Dinilai sebagai emas Dinafkahkan pada jalan Allah SWT ni saya tidak sampai Tak sama dengan separuh tapak tangan mereka Ataupun kedua tapak tangan mereka Ataupun separuh daripadanya ha, Ini dia tuan-tuan eh. yang dirahmati dan dikasih waskar Satu pengkajian muhadif adalah dipanggil ilmu rijal Rijalul hadis, Dia takhrij Ya kita akan melihat kepada sanad. Kita lihat kepada rantai rawi yang menyampaikan macam hadis ini kepada kita. Baik, daripada Allah bin Amr ini bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun bersabda, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Dan ceritakanlah dari Bani Israil, tidak ada kemusykilan, tidak ada halangan padanya. Maknanya Nabi benarkan kita bawa kisah-kisah Israiliyat. Tetapi kisah tersebut hendaklah Berpadanan dengan Quran, dengan hadis Ya, kita tahu sikit-sikit sudahlah. lah Tak payah pula ada di kalangan kita Yang Qurannya pun belum habis baca Dia buat Ali retirement umur 50 Dia mengatakan Saya nak mengkaji Bible Ustaz Umur ha? 50 tahun, berhenti kerja Kerana nak mengkaji Bible Kenapa nak sampaikan dekat TB3 atau IKM untuk Bible pula ke tak penting tuan-tuan Kajilah Al-Quran Al-Karim terlebih dahulu Belajarlah ilmu-ilmu yang penting dalam Islam Kerana ilmu yang ada dalam kitab-kitab Untuk kita banding hanya layak dikaji selepas kita membaca Al-Quran Al-Karim Kan itu bila Syedera Umar ketab Radhi Allah wa'anhu membawa tawrat dalam genggamannya Nabi bertanya, apa itu Wahai Umar? Apa dalam peganganmu itu? Syedera jawab, ini adalah taurat. Umar ni seorang yang Educated Yesukum baca. Ya maka Nabi yang Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya bana akhi la kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila Tibai." Wahai anak kepada pak ini satu panggilan kepada panggilan mesra eh tuan, -tuan. wahai anak saudaraku, Saad saudara Umar ni lebih muda daripada Rasulullah Sallallahu Nabi kadang-kadang panggil sahabat seperti itu. Wahai anak kepada pak Janganlah kau baca, menghabiskan masa Membaca kitab Taurat, kerana kalau Nabi Musa Masih hidup pada hari ini, tentulah Nabi Musa akan mencampakkan Kitab Taurat itu dan membaca Al-Quran Dia akan ikut aku Dia tak akan baca kitab Taurat itu lagi Jadi tidak ada faedah yang banyak Padanya tuan-tuan, hanya layak dibaca oleh Mereka yang nak buat Bandi beze Nak menerangkan kelebihan Islam dan Kesilapan selain daripada ini lain daripada itu, tuan-tuan, dimulikkan Allah sekarang tidak perlu untuk kita baca. Manailah kita mengkaji Al-Quran Karim, mengkaji Islam, daripada guru-guru dan ini lebih penting. Baik, ayat yang dimasukkan di sini adalah nasihat dan pedoman yang membezakan perkara yang baik dan buruk. Nabi SAW telah pun menegah daripada menceritakan tentang Bani Israel ketika hukum hakam Islam dan tapak agama Islam belum kukuh. Kerana dikhawatiri sitnah. Apabila tiada lagi perkara yang perlu dikhawatiri Maka diizinkan untuk ambil aktifah Dan kes ini tuan-tuan Ia adalah conditional Kalau kita ni masih lagi rapuh kefahaman pada Islam Pun kita kena ikut prinsip ni juga Fahaman kita pada Islam Belum sebuah apa Tiba-tiba kita nak kaji Bible Buang masa tuan-tuan boleh kat masa lihat. Tapi kalau kita mengkaji dengan tujuan kita ni seorang Pengajar sebagai contohnya Comparative Studies, Comparative Religion Maka barulah kita layak membaca itu pun selepas menepati syarat ilmu yang diletakkan dalam isam itu untuk dikuasai terlebih dahulu. Jelas tuan, -tuan ya? Baik, hadis yang ketiga. Faedah menyampaikan ilmu. Anas bin Sahabi radhiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Naqdarallahu mar'atan sami'a minna hadithan dhahaba dhahu hatta yubadi'ahu ghayrahu." Fa rubbaha ilaman wa afqahu minhu. Warud bahamil dirihi, ليس بفقيه. Tetapi Zaid bin Sabil radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda. Moga Allah memberikan seri kepada seorang yang mendengar satu hadis pada wajahnya memberikan seri pada wajah seseorang yang mendengar satu hadis daripada kami yang menghafalnya lalu menyampaikannya kepada orang lain. Kemungkinan seseorang itu membawa satu kefahaman kepada orang lain yang lebih memahami. Berkemungkinan orang yang bau satu kefahaman Sebenarnya dia tidak faham Hadis ini diwayat Abu Daud dan Tirmidhi eh? Tentu yang boleh dikatakan sekalian Ini Zaid Nisabid Siapa Zaid Nisabid? Sahabat yang hebat Daripada Ansar Nabi telah menyifatkan Zaid Nisabid ini Orang yang paling faham tentang Fara'id Afra'id Zaid Yang paling faham Fara'id adalah Zaid Fara'id ni ilmu berkaitan dengan warisan bila berlaku kematian, kan contoh? Ada macam-macam komplikasi berkaitan dengan kematian, kematian, warisnya bagaimana, wasiat bagaimana pula, hibah yang telah diberi dalam hidup dulu, kalau dia mati, apakah berjalan atau tidak? Ada macam-macam perkara yang perlu kita fahami. Contohnya ikhlas Faraid ini. Faraid, eh, Faraid, Faraid. Ilmu yang pertama Allah akan angkat di mukmin adalah ilmu Faraid. Lepas tu ilmu hadis kan ha, ya? Nabi yang beritahu kita yang paling faham Dalam infaraid ini adalah Zaid bin Sarid Baik Zaid bin Sarid juga telah disuruh oleh Nabi Untuk belajar bahasa Surianiyah Bahasa orang Yahudi Dan Zaid telah mempelajarinya dalam masa Setengah lewat kata 14 hari Setengah lewat kata 17 hari Macam kita belajar bahasa Arab lah, 17 tahun tak sudah Ah, ha, Zaid bin Sarid tuan ini rahmati dan dikasih Allah sekalian kalau bagi ke belajar Arablah, ambil peluang bahasa Arab ni. Ah, bahasa Arab. Kalau cakap English, insya lebih English daripada orang English, British. Ya. Yeah? We English daripada Amerika. Tapi kalau cakap bahasa Arab, bacanya hebat, fahamnya tidak. Ada anak tonton saya belajar di Spain. Baru oh, kejap tadi keluar saya tonton belajar di sini tadi. Gembira di dengar saya akan datang ke sini. Assalamualaikum kepada tonton. Nama saya Shafiq. Buat PhD di Spain tuan Dia sudah sampaikan salam ni, saya sampaikan salam Ya, Alhamdulillah Kamu dah menguasai bahasa Spain Syafiq Sudah usah Alhamdulillah Berapa lama kamu buat di sana? 3 bulan Alhamdulillah Ah ha, Ya, jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Rasulullah ni, Allah Zaid bin Sahabid Seorang sahabat Nabi yang terkemuka Yang hebat Ya, seorang, -seorang yang terbilang di kalangan Orang ahli ilmuwan yang Nabi Rujuk padanya kalau disebut oleh al-Imam Ibnu Hajar, sekarang ni Zaid bin Sari ni termasuk antara 20 top para fukaha sahabat. Zaid bin Sari seorang daripada ini diketuai oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Zaid masuk seorang daripada top 20 tuan-tuan. Ini Zaid bin Sari. Beliau mendengar daripada Nabi yang Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Nabi telah bersabda, semoga Allah memberi nadhra. Nadhra ni kataan nazira naziratun maknanya seri ha ya wajah yang berseri kalau kita baca dalam kisah para ulama contohnya seorang bernama Abu Ishaq Ashirazi beliau ni adalah pengarang kitab Al-Muhazzab dalam mazhab Syafi'i Al-Imam Al Nawawi datang 200 tahun selepas itu atau kurang sedikit Imam Nawawi telah mensyarahkan kitab Muhazzab namanya Majmu' tapi Imam Nawawi wafat sebelum menyempurnakan majmu' kan Ya, disempurnakan oleh As-Subki dan kemudian dilanjutkan oleh seorang ulama Azhar yang terkemuka namanya Syekh Muhammad Najib Al-Muti'in. Musahar kitab majmu' ini berapa jilid tuan-tuan? 10 -tuan? jilid. Ya, Abu Is'haq Asy-Syrazi disifatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam syar Alamin Nubala, Abu Is'haq Asy-Syrazi ni seorang yang sangat handsome wajahnya. Bersih wajahnya. Kalau orang lihat, orang kejadian gembira. Bersinar wajahnya dengan Nur Tuan-tuan yang dirahmati Dan dikasih wasikan Ya Allah menuntut ilmu ni Wajahnya bersih Orang cinta kepada ilmu ni Allah beri pada dia Nur Macam kata Allah yang Al-Mubarak Fama'lam ya ja'lillahu lahu nura fa ma lahu min nur Siman Allah dan surah An-Nur Macam hasil tuan-tuan Yang menghasilkan Nur Ya mudah-mudahan hati kita ni Semua ada Nur ya tuan-tuan Baik Ini Jadi orang yang belajar hadis ni Digambarkan wajahnya ceria Wajahnya gembira Macam wajah Imam Malik Aa, Imam Malik ni kita selalu kisahkan betul riwayat hidup beliau. Musyih wajahnya putih. Ya. Wah, dalam hadis ni disuka pakai Seluruh putih tuan-tuan. Imam Muslim sentiasa pakai memakai putih musyih wajahnya. Ya Imam Ghari radhiyallahu anhu wa jema'in Ya jadi dalam hadis ni memberikan kepada kita gambaran Semoga Allah menyerikan wajah seseorang, memberikan kepadanya seri. Ya, makna yang merujuk kepada keserian itu Siapa yang menghafal satu hadis, belajar dan menghafal. Cubalah tuan-tuan hafal hadis. Ha, ya, anak-anak kita, so dia hafal hadis. Sati dia untuk hafal hadis di samping Juz sama contohnya masa di sekolah, ya. Cubalah latih dia, taklif dia, bagi tanggungjawab pada dia. Ah ha, kita ibu-ibu, ayah-ayah pun cubalah membaca, menghafal surah-surah tuan-tuan. Orang yang banyak menghafal ini Allah beri kepada kepadanya ingatan yang kuat dan dia akan selamat daripada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan nyanyuk dan sebagainya tuan. -tuan. Jangan jadi ada satu kisah Seorang ustazah bawa cerita ni Saya harap kisah ni betul lah tuan-tuan Ni ayah dengan ibu ni Ayah jadi imam, dia tak nak pergi masjid Tak nak pergi surah, dia jatuhkan jadi Imam di rumah dengan isteri dan anak-anaknya Maka setiap kali semayam Dia akan baca surah Qulhuwallahu ahad Dan Qul'amudzubirabin nas Kadang-kadang saya sekalanya Qul'amudzubirabin falak Tiga kun, hafal dia Tiga kun lancar semua macam saya nak aku kata pada bu mak agak-agak kan Ayah baca surah apa mak dia kata engkau nak kena ya? ha mak dengar kan kalau ayah baca surah qul ahad dengan qul a'udzu falak saya akan mak kena belanja saya makan sate kajang hari ini ha ya mak dia ketawa rihati mak dia dengar anak ni bergurau dengan dia lah ya kan dia tahu memang ayah baca surah tu Ayah pula dengar ibu anak sedang bergurau mengatakan kelemahan dia itu. Oh dia kata ni Kang Isyak kena baca surah lain. Pertuan ni boleh kat Roslih ni pun naik sampai yeah. Isyak. Ya yeah? dia dah ingat dia kena baca surah lain. Lepas Fadlilin Amin dia membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun anak jaga fail aku. Pantul. <laughs> <laughs> ya. Yeah? Qul ya, yaa la a'budu ma ta'budun diam dekat 2 minit tuan-tuan akhirnya pusing balik bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad mari juga tuan-tuan kepada surah yang telah diramalkan itu eh tuan-tuan di -tuan, ya. muliakan cuba galakkan anak-anak kita generasi Islam menghafal tuan-tuan ulama-ulama Islam berbangga dengan hafalan tuan-tuan macam mana imam bukhari menghafal sejuta hadis tuan-tuan sejuta hadis dia tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal adakah layak seorang itu dipanggil dengan nama al Hafiz. kalau dia menghafal seratus ribu hadis ditanya kepadanya Imam Ahmad diam dia tidak menjawab ditanya lagi kalau itu adakah dia menghafal dua ratus ribu hadis layak dipanggil sebagai al Hafiz. Imam Ahmad mengatakan mengangguk sekali maknanya Imam Ahmad ni telah menghafal lebih daripada dua ratus ribu hadis tuan-tuan Ya Dan hafalan mereka ni adalah Bersambung daripada siapa Kepada siapa semuanya sempurna Ya itu sebab bila Imam Muhammad Ismail Bukhari Datang tampil ke Mekah Maka ulama-ulama Mekah cuba untuk menduga Ingatannya Mereka sengaja membawakan kepadanya Hadis-hadis yang lintang pukang Kan? Tak kurang daripada 70 hadis dibawa bawa dalam keadaan sanat ni bertukar-tukar Ditanya kepada Imam Bukhari Imam Bukhari, saya tidak tahu saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi akhirnya, bila habis saya ke-70, Imam Bukhari sebut sebenarnya begini-begini. 70 tuan-tuan disusun balik sekali. Tuan, tuan bayangkan kan? Ya Allah, hebatnya ingatan mereka. Bila orang-orang tidak tahu orang alim ni tuan, tuan bukan tidak tahu orang jahil. Tidak tahu orang alim, maknanya saya tidak pernah dengar seperti ini. maksudnya. Saya tidak tahu ada seperti ini. Yang saya tahu adalah seperti ini. Jadi tidak tahu orang-orang alim itu Bukan tidak tahu orang-orang Jahil Kan tuan yang yang dirahmati Dan dikasih Allah sekalian Ada seorang guru yang mulia Dia hadir dalam kuliah seperti ini Ya rahmukullah Ya Seorang guru yang mulia menyampaikan kuliah seperti ini tuan seorang anak murid tanya. tuan guru Boleh tak kita tambah Ada tak Riwayat Dalam saat subuh Kita baca Doa kurun nazilah Salah sebuah bentuknya begini, begini, begini Dia sebut, dia untuk Tuan Imam Tuan Guru ni, Tuan Guru ni seorang yang dihormati Tuan-Tuan, dia jawab saya tidak tahu Kecewa Wajah yang tanya ini Saya tidak tahu, kamu orang alim, kamu tidak tahu Rupa-rupanya Lumpur Benar lah apa yang Imam Malik lakukan Imam Bukhari lakukan, tidak tahu orang alim Bukan tidak tahu orang jahil Dia kata yang ada adalah riwayat Daripada Bukhari Muslim begini Riwayat Abu Daud begini Tambahan oleh Syedna Umar begini yang saudara tanya tu saya tidak tahu ada dalam kitab hadis Jadi tuan-tuan mereka ni beradab Nampak tak tuan-tuan Ya mereka bukan kata tak ada Dia kata saya tidak tahu ada dalam kitab hadis Kalau dia tunjukkan saya kitab hadis itu Kali-kali saya tak pernah baca aa, ya, Ini adalah method Kaedah orang-orang yang salih ulama Orang yang beradab tuan-tuan kepada ilmu eh. Jadi hadis ini Menjelaskan kepada kita beberapa perkara Yang pertama orang menuntut ilmu menghafalnya Mendapat kemuliaan Allah beri kepadanya seri Yang kedua Ya sesiapa yang sampaikan ilmu Kadang-kadang didapat sampaikan kepada orang Yang jadi lebih alim daripadanya Sebab lahirnya Imam Syafi'i Bukan Imam Syafi'i ni guru-gurunya beribawa Tapi Imam Syafi'i akhirnya Namanya lebih harum daripada Nama guru-gurunya itu Nampak gayanya betul dan memang benar di sini. Bahawa kadang-kadang satu ilmu itu sampai kepada seseorang Tiba-tiba orang yang sampai kepadanya ilmu itu Dia menjadi lebih alim Lebih fakir daripada yang menyampaikan hadis itu kepada ini Tuan-tuan pernah dengar tak cerita tentang seorang Tabi'i yang namanya Rabi At-Urra'i Nak dengar? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar? Eh? Ada dengar? Perlu? Rabi At-Urra'i ini begini lebih kurang Ceritanya panjang saya ringkaskan tuan-tuan Ayahnya bernama Faruk Faruk ni seorang, seorang Mujahid yang terkemuka Dia akan turut serta bersama rombongan peperangan pada zaman Sena Umar, Sena Osman Pada masa itu Sena Ali, tuan-tuan Yang rahmatinya dikasih-rasihkan, selepas itu Dia pergi perang, pergi perang, bawa balik dapat Ghanimah, dapat pemahagian Harta perang tu, bawa balik, jumpa dengan isteri So, isteri simpan Lepas tu pergi berjihad lagi Kali berikutnya dia pergi, tuan-tuan, isteri sedang mengandung dia pergi, dibagi isinya satu jumlah yang sangat banyak. Puluhan tahun dia tidak balik, tuan-tuan. Dan isterinya sudah mengadakan sembahyangan nazar untuknya. Dah lahir anak, dia pun tidak balik juga. Bayangan kematian suami ini mestilah telah berlaku, dia buat sembahyang jenazah raib, tuan-tuan. Anak ini duit yang dikumpulkan pada suami tadi yang disangkanya sudah Allah almarhum Digunakan sepenuhnya untuk besarkan anaknya yang dinamakan Rabbi Atura'i Ya, dididik tuan-tuan Dia bagi segala kemudahan untuk jadi orang alim Diinfakkan untuk anak ini jadi orang yang hebat dalam surat ilmu Yelah, ini dia tinggal asiat daripada suami Maka gunakan peluang dan sebaik-baiknya Wakafkan anak itu untuk agama Allah SWT Tuan-tuan, nah, dalam buat agama ni jangan berkira-kira lah tuan-tuan Lakukanlah apa yang terbaik Ya, ma akalta fa wa ma labista fa wa ma tasaddaqta fa Apa yang kamu makan dia akan hancur, luput Apa yang kamu pakai dia akan rosak. Apa yang kamu hantarkan untuk agama Allah itulah yang akan bercambah menjadi tujuan 700 kali ganda ataupun lebih. Wallahu yudoi kullima yasha. Ya, ayahnya 80 tahun balik semula Farum ni tuan-tuan. Balik dia ke Madinah, isrinya terkejut. Kedua duanya sahaja dia orang tua. Yalah lama tak jumpa tuan-tuan Dalam hal itu bukan ada kemudahan macam kita Seperti hari ini. Maka kerana dia balik sudah larut malam Dia pun tidur, isteri dia pun tercengang Nanti suami tanya nanti macam mana lah Agaknya nak beritahu duit ni rumah tak besar-besar juga <tuh> Tapi dia isteri yang setia Dia tidak berkahwin Terkejutlah tuan-tuan, kita boleh bayang tak sesuai macam tu Boleh bayangkan kan Seorang yang tidak pernah balik Puluhan tahun, kita tiap balik Cek pula dia ni betul yang kita kendaki Terkejutlah tuan-tuan Terkejut tuan-tuan Dan sebaik dia tidak berkahwin lain Ya Akhirnya Bila balik Semua keadaan sudah berubah Ya Dah tak macam masa dia tinggalkan dahulu Maka esoknya subuh dia terus pergi Semayang Bila dia sampai di Masjid Nabawi itu Dia lihat Lepas semayang subuh Beribu manusia sedang hadir dalam satu kuliah Dia sampai bersama pemuda Tuan-tuan ni mulia ke Allah sekalian Ceritanya lebih kurang gitulah ya dia balik ke rumah dia Dia beritahu pada isinya Dia kata isi Tadi kuliah sebuah tadi Saya tengok, abang tengok Ramai manusia datang, Allah Alimnya orang tu Anak kita pergi ke mana ya? Eh? Haa, anak kita mana dia ya? Eh? Terlalu nak tanya man, Tadi balik pun nak tidur kan tengah malam Kita ni macam cerita tak logik lah tuan-tuan Macam seribu satu malam Tapi dicerita oleh sesengah para ulama hadis tuan-tuan Akhirnya isteri menjawab dengan penuh keyakinan dia mengatakan sebenarnya sahabat keilmu itulah anak kita ya Allah bangganya dia, dia tak tanya di mana pergi duit yang ada mereka pergi pulang, tuan-tuan bawa pulang banyak tau kalau tuan-tuan nak gambarkan satu dinar mereka macam RM1, 000, macam RM500 kita, artinya kalau dia bawa pulang, yang jelaskan itu dia bagi bawa pulang untuk isinya sekitar RM5,000 dinar berapa tuan-tuan, kan ni dengan RM500 Habis semua untuk anak itu belajar Belajar ilmu Allah SWT Dia tidak menambah apa-apa pada rumahnya Rumah tetap zuhud Ya, kumpulan-kumpulan anak itu Bernama Rabi'atul Ra'i Dinamakan, itulah dia jadi alim Madinah tuan, tuan. Antara faqir min fuqa'in Madinah Dan dialah guru kepada Imam Malik Tuan-Tuan Tapi tuan-tuan tak kenal Rabi'ah kan Tuan-tuan kenal Yuma Malik Tuan-Tuan tak kenal Malik yang you know. terkenal Kenapa Yuma Malik terkenal? You know? ah, ini hadis yang kita sedang bacakan apa tu tuan-tuan? Ya, maknanya kadang-kadang orang itu macam-macam input baru yang menyebabkan dia jadi lebih daripada orang lain. Nombor satu, ikhlas tuan-tuan. Ikhlasnya itu bangkali melebihi orang menyampaikan ilmu kepadanya. Bangkali kita tidak tahu ikhlas tu julatnya berbeza-beza. Kan? Dan nombor dua, kerana memang dia betul-betul cerdik, lebih bijak daripada gurunya sendiri. Macamlah satu perisai, yang malik, yang malik ini terkemuka hebatnya. Datang seorang mengadukan kepada dia Satu masalah berkaitan dengan khiyar Khiyar ni adalah Memulangkan satu benda dalam tempoh tiga hari Kalau dirasakan tidak menepati Ia ya, yang dikehendaki Daripada belian Dia membeli burung Membeli burung itu harus hukumnya Yang membeli burung harus tuan, tuan Itu disebut dalam hadis sahih Riwayat Bukhari Muslim Membeli burung harus Cuma jangan menganiaya burung itu boleh beli burung macam boleh ikan. Sama bendanya. Perkara yang sama. Ada dalam Bukhari musim Fatwa mengatakan harus beli burung. Tapi kalau kita jenis seorang yang tidak menjaga kepentingan burung ni jangan belilah contoh itu zalim namanya. Baik. Saudara berkata kepada Imam Malik, saya beli seekor burung dan burung ini burung kenari, burung apa bendini seluku namanya, suluh hadis contoh. Burung ni pandai menyanyi. Dijanjikan penjualnya dia akan menyanyi sepanjang hari. Tiba-tiba bila sampai ke rumah dia hanya menyanyi satu hari berehat dua hari menyanyi satu hari berehat sehari lagi maknanya tak komplit tujuh hari tu dia menyanyi tapi boleh kata tiga hingga empat hari mestilah dia menyanyi lima persen atau lebih macam mana kedudukan burung ini Imam Malik kata kena pulangkan layak dipulangkan dia ambil ruangnya balik semula maka anak murid ini dia keluar dalam perjalanan keluar dari masyid itu dia nampak Imam Syafi'i yang sentiasa dipuji oleh Imam Malik anak murid kanan Imam Malik ni Imam Syafi'i tuan Ah ha, ya. Maka dia bertanya kepada pemuda ini, wahai oh, orang muda, kamu orang alim, guru kamu puji kamu selalu. Wahai Syafi'i, saya nak tanya ber kamu. Soalan ini saya nak tanya kepada guru kamu tadi. Saya membeli burung dan burung ini diaul di penjualnya dia nyanyi setiap hari. Tiba-tiba dia tak nyanyi setiap hari. Nyanyi satu hari, rehat satu hari. Nyanyi selalu satu hari, tak, tak sepenuhnya. Imam Syafi'i berkata, "Tidak layak untuk kamu pulangkan burung ini." Eh, lain pula jawab apa itu? Bercanggah terus Satu kata boleh, satu kata tak boleh Lalu Imam Syafi'i telah menggunakan istishat, istidlalnya Dari ayat Quran Tudammiru kulla syai'in Ia angin, taufan, ribut Banjir yang besar ni telah merosakkan Semua pemukaan bumi pada zaman Nabi Adam Pada zaman Nabi Nuh Ayat Quran menggambarkan semua permukaan bumi hancur Imam Syafi'i berkata, maksud ayatlah Tarlib, tarlib ini maknanya Dia menunjukkan kepada dominannya Suasana itu Kalau kita kata, contohnya Pada seseorang, ini Pelajar saya, dia seorang yang sangat rajin Kaki buku Siang malam dia membaca, betul ke tuan-tuan Siang malam dia baca? Dia tak tidur Dia tak makan Ha? Kita Menyebut di situ dalam sur, mengatakan Dia terlalu kuat membaca Betul tak tuan-tuan? Jadi kita kata di kaki buku Saya tengok siang malam dia baca Tapi mesti ada berehat Kita menggambarkan kuatnya dia baca Jadi begitu juga penjual burung ni kata dia kuat menyanyi Jadi kuatnya menyanyi bukanlah maknanya sepanjang waktu dia menyanyi Nanti mati dia Jadi Imam Syafi'i memberi jawapan yang berlainan daripada gurunya Lalu bila dia adu kepada Imam Malik Imam Malik kata Imam Syafi'i betul Dan aku pun betul juga Tuan-tuan, dua, dua jawapan betul tuan-tuan So janganlah kita rasa terkejut Dalam satu masalah ada dua jawapan Karena masing-masing melihat dari sudut yang lain eh, Imam, malik memuji anak muridnya Bagus kamu, fakir kamu Betul jawapan kamu ya. Mana tuan-tuan yang ini dimulikkan Inilah menjelaskan maksud hadis Ya, moga Allah beri kepada kita kefahaman Ya Allah beri kepada kita keikhlasan Kita sampahkan ilmu Ada anak murid kita lebih halim daripada kita Kita gembira, betul tak? Lah. Guru-guru tu utamanya Mengajar matematik dah lebih 20 tahun Anak-anak muridnya ada macam-macam. Jadi doktor pakar, jadi engineer, jadi macam-macam. Pernah tak guru ni rasa kecil hati? Tak pernah kan tuan-tuan? Ha, itulah dia, ni'mat ilmu. Kalau kita ikhlas, kita rasa seronok tuan-tuan. Ya, Sekali baik kepada Allah SWT, kelemahan milik manusia. Allah wa'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.